Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми. Вимхов, Кун де Йонг, Методът на ледения човек, Тайните на контролираното дишане, студовите тренировки и отдадеността. Предговор към англоязичното издание от Джеси Цвър. помните ли предизвикателството с кофата ледена вода, което нашумя в социалните мрежи през лятото на 2014?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 Настроих температурата на ваната на 10 и зачъка водата да се изстуди. С падането на температурата страхът ми нарастваше. Очекването на потъпянето в ледената вода ме владяваше. Температурата се понижаваше с 1 градус на 15 минути. След няколко часа тя достигна 10, а аз бях вече почти вцепенен от страх. Но беше време. Стъпих с десния крак в ваната и дъхът ми секна. Сякаш бях получил ритник в корема от бойца Ник Диас.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 Фейсбук подхранва нереалистично високото ни самочувствие, изгражда у нас служлива представа за собствената ни стойност. Затънали сме в тресавището на летаргията, а аз открих човека, който може да ни помогне да се измъкнем от там. Анри Троя е казал за граф левтостой, той крачеше през живота с широко отворени очи, разширени ноздри и наострени уши. Методът, Вимхов, развива именно такава стремителна, свръхсензитивна жизненост. Култивира унази първична нагласа, която не може да бъде постигната чисто интелектуално или пък освоена насплатен курс. То е средство, чрез което можем отново да изпитаме удивление от непосредственото настояще. През цялата ми кариера на състезател и треньор по тежка атлетика ме е интересувал въпросът как човешкият ум може да бъде през така, че да се подобят спортните постижения. Спортът на национално и международно ниво изисква фокус и концентрация.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 През всички тези десетилетия се опитвам да се справя с едно предизвикателство как да удължа пребиваването си в това блажено, сиено състояние на съсредоточен уствен покой. Как да оставам по в него? Стратегията, която използвам по-настоящем е постоянно да съм заед с някоя всепоглъщаща, дейност, тренировка, писане, готвене, тичане в гората. Слушане на музика, съсредоточено четене, през целия ден преминавам от едно креативно занимание към друго, след което изпадам във възстановителната кома на съня. А когато се събудя, започвам отначало. Разбъприли се обаче, маймунският ум, блаженството секва. еква. съзнателното мислене. Кришна Мурти го е формулирал много точно, когато мисленето спре, се пробужда интелектът. Едва след като прекратим безпирното тракане на вътрешното кречетало, ставаме способни да преживяваме реалността, която винаги се разгръща в непосредственото настояще. Да преживяваш реалността е все едно да на газил до колене в буен поток. Бойният поток на живота, докато мислите, не можете да възприемате непосредственото настояще. Съзнателното мислене е като тъмно було, което замъглява възприятието на реалността. Парадоксът е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 В моето общество на «Железен Дзен» победители стават унези, които обичат тренировките, а не аплодисментите. Дишането и студът, които са в основата на метода Вим Хоф, незабавно ще ви прикуват в настоящето и ще разширят съзнанието ви. Резултатите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 Присъединете се към нас и изпитайте блаженството да пребиваваш в настоящето с смълчаном, слъхповишене чувствителност и будност, без следа от стрес. Именно това е съмът хи да живееш с широко отворени очи в непосредственото настояще. Обикнете причините и резултатите неизменно ще последват. Марти Галахър, шампион и треньор по силов трибой, автор на книгата, целенасочено примитивен, тхе порпозе фул, примитив, въведение от Кунде Йонг. През октомври 2011 в интернет попаднах на видеоклип, в който един мъж се съблече и влезе да плува в езеро-студено езеро някъде в Исландия. Всичко наоколо бе покрито с сняг, а във водата се виждаха късове лед. Клипът бе откъс от документален филм на BBC. Дикторът поясни, че температурата на водата в езерото е малко над точката на замръзване, т.е. достатъчно студена, за да убие почти всеки го в рамките на минута.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 Изпратих втори имейл, отново никакъв отговор. В третия споменах отдих в Радемин книгата за дишането, която бях написал в съавторство с психиатъра Брам Бакер. Пак нищо, след шест опита обаче ми отговори Енахмахов, син на Вимхов. В имейла си той обясняваше, изключително сме натоварени, а страшно много хора искат да разговарят с Вим. В момента той участва в изследвания в медицинския център на университета Радбаут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 А аз съм Кун. Пожелавам ви приятно четене и успех със студените душове. Кун де Йонг, Увът. в тази книга и да представим метод, съчетаващ дихателни упражнения, студови тренировки и отдаденост. Методът носи името на Вимхов, тъй като той е човекът, обедини от тези три елемента в едно. А и поради практически съображения Вимхов е вече много известен от множество излъчени по телевизията демонстрации.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 Ще се научите как да разпознавате дали имат ефекти, как въздействат върху физиологичните процеси в тялото ви. Ще прочетете много от преживяванията на хов, споделени от самия него, за да ви вдъхнови и да ви помогне да разберете в поголяма дълбочина какво се случва за вас, когато използвате метода му. Но имайте предвид, че той е човек на крайностите. Не е необходимо и вие да плувате сред ледовете в Исландия. Студените душове са добро начало.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 Вим се възхищава на братци и чувства силно влечение към далечните страни и чуждите религии. При това наблюдава брат си една нова енергия и жизненост, която събужда любопитството му. Още съвсем млад, хоф се научава да медитира благодарение на книгите за индуизма и будизма в местната библиотека. По време на проповедите в католическата църква в Сидарт, вместо да слуша, той се концентрира върху дишането си.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 Иска да открие учител, който знае повече за съществените неща в живота. Жаден е за по-дълбоко духовно познание. Индия, студените води на Ганг, с самолет ВИМ стига до Караджи, а оттам взема влак до Ню Делхи. Търсенето на йогини го отвежда до огромния храмов комплекс в Бирла Мандир, където прекарва известно време. Там се запознава с съдържателя на градска чайна и непокорния син на местен килимен магнат. Те двамата го въждават да пътува с тях до градовете Ришикеш и Бадринат, поклонически центрове по поречието на река Ганг. Каква колоритна троица, съдържателят на чайна Як, Брада Цик, лошото момче на килимената индустрия, презадоволено и възнегодувало срещу корупцията в страната си и Вимхов. Двамата другари на Хов го смятат за смахнат, защото няколко пъти на ден плува в Ганг. Дори я преплувал до бряг, което си е сериозно постижение, предвид силното течение. Той ги впечатлява и сакробатичните асани, които може да изпълнява, въпреки че в живота си не е взел и един урок по йога. Фингия Хоф установява, че благодарение на самообучението си е стигнал много далеч.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 Приятел на брат му Гозавел, Девилинген, изоставено сиропиталище, където заживява с 90 други самонастанили се обитатели. Води аскетичен живот, храни се оскъдно и усилено практикува йога, за разлика от съжителите си студенти, които живеят като хипита вземат лъсът и пушат марихуана, за да постигнат променени състояния на съзнанието. Във Амстердамския парк Вондел Паркхов показва овладените асани на всеки, който прояви интерес. Обича също така да разяснява и физиологичното им въздействие. Един слънчев есенен ден, след като е поплувал в езерото, сяда на слънце да изсъхне. Изведнъж две ръце започва да масажират гърба му. Не се обръща да погледне тии с ръцете, но там, на поляната в Вондел парк, той усеща любовта. След масажа Хофф поглежда жената за себе си право в очите. И от радост. Жената се казва Олая, изпънка или поточно баска. От този момент в парка те са неразделни в продължение на година. Влюбената Олоя се мести при Хов в общежитието. През тази първа година двамата не правят секс, макар да спят в една постеля. Има топла платоническа връзка. Хов е отдаден на йогата и приятелката му уважава неговия избор. След година Олоя е обзета от носталгия и се връща при семейството си в Северна Испания. Хов иска да види още от света и двамата с неговия брат Бизнак тръгват с велосипеди към Сенегал. С градски велосипеди до Сенегал. Двамата братя поемат от Ситърт към Сенегал в два обикновени градски велосипеда. По време на това пътуване Хов забелязва влиянието на слънцето върху настроението му. Въпреки, че братята тръгват през есента, времето е постоянно слънчево. Докато въртят педалите през деня, лошите спомени и мрачните мисли ги няма.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 Там се среща с Фолая, за която се е затежил много. Любовта им не е отслабнала въпреки двегодишната раздяла. Сключват брак. През 1983 им се ражда син, Енахма. Гордите родители наймат къща и в следващите години имат две дъщери. Изабеле – 1985 и Лаура – 1986. Но Олоя трудно понася студения климат в Нидерландия. След известно време, петчленото семейство пътува за топлите земи отвъд пиренеите. Винци намира работа като преподавател по английски език и най чифлик в непосредствена близост с град Естела. Мечтеят да устроят център, където креативни хора да учат йога, философия или живопис, и да се разхождате часове. Хоф е щастлив, но все още е неспокоен и търси нови предизвикателства. Занимава се с катерачество.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 Но отказва да се подложи на психотерапия. Семейството се връща в Амстърдъм, тъй като в Чифлика вече не е безопасно. През 1998 в Амстърдъм се ражда най-малкият син на Вим и Олая Михел. Скоро след неговото раждане Олоя отново изчезва, без да каже и дума. Депресията и се е задълбочила. На Хофф също не му е никак леко. Настроенията на Олоя са непредсказуеми.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 Биби си заснема документален филм за него, а милиони хора гледат видеоклипове с подвизите му в интернет. Хоф се радва на това внимание и на непрестанно разгръщащите се възможности на тялото си. Но нещо започва да го гложди. Може би фактът, че осталява, или че трябва да се грижи за пет деца, а може би все още не е преодолял самоубийството на Олая. Чувства потребността да споделя знанията и уменията си с още повече хора.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 Хофф обявява, че от този момент нататък е на разположение на науката. Главната му цел е да покаже на другите, че с тренировки и те могат да постигнат същото. Така поставя началото на много специален период в живота си. Вим привлича все повече внимание, но зина започват да практикуват метода му и са вълдушевени от ефекта. През 2010 най-големият син на Хофф, Енахма, основава компанията InnerFire Инърфир, Inner Вътрешен догън.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 Дъщерята на Хоф Изабеле и синът му Михел сега също работят за Inner Fire. Техниките на ВИМ се прилагат от все повече хора. Сред тях е известният нидерландски шоумен Тео Масен, бившият министр на финансите на Нидерландия Герит Заун, спортисти, пациенти с ревматизъм и болестта на крон, психиатри, кардиолози и интернисти. Малки и големи компании се обръщат към Хофф, за да провежда семинари с техните менеджери.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 Тези кръвоносни съдове снабдяват милиардите клетки с хранителни вещества и кислород. Когато функционират оптимално, цялото ни тяло мозък, мускули, черва, сърце, черен дроп и т.н. функционира добре, защото получава достатъчно хранителни вещества и кислород. Какво още знаем за кръвоносните съдове? Когато измервате пулса си, вие усещате ударите на сърцето по артериите си. Най-голямата артерия е ортата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 Стимулирането и започва при 8 месец, когато биват активирани масните киселини с цел поддържане на нормалната телесна температура. Колкото по ниска е околната температура, толкова повече кафява мастната тъкан бива активирана. Благодарение на кафявите си мазнини в помещение с температура 11 хов генерира 35% повече телесна топлина, отколкото при обичайна стайна температура.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 че много от участниците в предизвикателството бързо свикват със студената вода и изпитват благотворния и ефект само след 3 или 4 душа. Мнозина споделят, че след вземането на студен душ кожата им бързо се зачервява, което е признак за добро кръвообращение. За да научите повече, посетете интернет-адреса www.is.club. 4 профил на Джак Екберц, работи с метода Вим Джак Екберц, Джак Екберц,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 Не били било фантастично след няколко години хората да започнат да плуват масово в амстердамските канали. Докато пишех тази книга, с такъв ентусиазъм се бях отдал на студовите тренировки, че ходех да плувам в канала «Адмирален гръхт» през декември, когато всичко навън бе заскрежено. След първите няколко пъти минувачите започнаха да реагират все по-често. Някои проявяваха любопитство и се разговаряхме за студа, здравето и болестите.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 Те могат да ви помогнат да се отпуснете, се почувствате изпълнени с повече енергия, подобрите съня си, облегчите главоболието си, подобрите постиженията си в екстремните спортове, облегчите болките в гърба и врата, облегчите стомашно-чревните проблеми. Преди да ви разкажем повече за физиологията на дишането, първо проверете дихателната си частота. Направете сами, проверете дихателната си частота. Пребройте колко дихателни движения правите в минута.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 Страдащите от хронична умора дишат твърде учестено през целия ден и сърдечната им честота в покой обикновено е около 70 удара в минута или по висока. Ако високата дихателна честота стане нещо обичайно за вас, ще развиете здравословни проблеми. Разгледал съм ползите от спокойното дишане в книгата, която написах в съавторство с психиатъра Брам Бакер. В нея двамата демонстрираме как неправилното дишане води до здравословни проблеми.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 Науката изгражда мост между древните медитативни техники и младата западна медицина. Дихателни техники – Бутейко и Вандерпул. Освен медитацията съществуват и други дихателни техники. В Нидерландия доста популярни са методите на Константин Бутейко и Станс Вандерпул. Бутейко, 1923 2003а, е украински лекар, завършил медицина в Москва. Той открива здравословния ефект от дихателните упражнения на 7 октомври 1952 тогава преглежда пациент с затруднено дишане, който на моменти не може да си поеме въздух. Първоначално Бутайко предполага, че става дума за съчетание от тревожност и астма. За своя изненада, не открива признаци за астма, но пък кръвното налягане на пациента е високо. Понеже самият Бутайко страда от високо кръвно налягане, той започва да размишлява.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 да си припомни, вдишвате кислород и издишвате въглероден диоксид. От белите дробове кислородът навлиза в кръвообращението и кръвта го разнася из цялото тяло. Излишният въглероден диоксид бива отнесен в обратна посока. Имаме ляв и десен бял дроб, те са с иерархична структура. Кислородът навлиза в тях през дихателната тръба, трахея, минава през бронхите, които се разклоняват на по-малки дихателни пътища, наречени бронхиоли.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 Безпокойство трети, стомашно-чревни проблеми четвърти, лесна уморяемост пети, сърцебиене всички тези проблеми са свързани с дишането по различен начин. Първи – болки в раменете или шията. В шията си имаме мускули, които ни помагат да дишаме поучестено за кратки периоди. Ако непрекъснато по побързо от необходимото, тези мускули ще се претоварят и ще почувствате болка, подобна на онази в мускулите на краката след тичане на дълго разстояние. Болката ще отмине, когато осигурите на мускулите в раменете и шията почивка. Това може да стане със спокойно дишане. Втори, безпокойство чувствате се неспокойни, защото твърдеочестеното дишане нарушава хормоналния баланс в организма. Причина за безпокойството е повишената секреция на адреналин. Трети,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 Не е лесно да останете концентрирани, докато се стараете да ги изпълнявате правилно. И понеже до тук разглеждахме самодихателните упражнения, време е да обърнем внимание на медитацията. Упражненията на ХОВ са основани на тибетска техника, известна като медитация му. Тому са корени в индийската традиция ВАЧРАЯНА. Предполага се, че ВАЧРАЯНА е възникнала около ИВИВ, ПР, ХР и е повлияна в голяма степен от тантризма и индуизма.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 Техниката туму туму съчетава дишане и визуализация. Практикуващият вдишва дълбоко и издишва бавно, като същевременно си представя пламъци, за да повиши телесната си температура. Тъй като за практикуващите туму е важен опитът, а не вярата, те уважават науката. В научния журнал PLOS One PLOS Line, учени от Националния университет на Сингапур са публикували своя изследване с монахини, практикуващи медитация туму. Изследователите установили, че монахините са способни да генерират допълнителна топлина и да повишават телесната си температура си до 38 при околна температура от минус 25 Освен това били в състояние да изсушават върху себе си мокрите дрехи, които носят. Вимхов не е изучавал Тумов манастир. Всичко, което знае, е научил от природата. Познаването на Тума обаче му помогнало да постигне по дълбоко разбиране за силата на студа.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 Отдаденост, студовите тренировки и дихателните упражнения са двата основни компонента на метода, Вимхов. Но за да ги практикувате както трябва, Вие е нужна отдаденост. В началото е особено трудно да спреш топлата вода и да останеш две минути под студената струя. Тези две минути ти се струват цяла вечност. Всеки дневното изпълнение на дихателните упражнения също е нелека задача. Предизвикателство е да намериш време и мотивация. Достатъчно е обаче да прекараш един ден с Вимхов, за да се мотивираш достатъчно. Жизнеността, опитът и знанията на този човек със сигурност ще ви окуръжат да започнете да практикувате метода му. Това няма нищо общо с способите за моделиране на поведението и неволингвистичното програмиране на ЛП. Вим просто ще ви увлече със своя заразителен ентусиазъм, който сякаш блика от самото му същество.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 По време на маратона Хоф непрекъснато се движи по ръба на Бръснача. Ако бяга твърде бързо, ще изразходва твърде много енергия и ще трябва да диша твърде дълбоко, което е невъзможно при минус 6 месеца. Ако тича твърде бавно пък, ще изложен на студа прекалено дълго време и може да получи сериозно измръзване. След първите 2 часа тичането все още върви добре. Вим чувства тежест в краката, но поддържа постоянно темпо. Препаловил е Маратонската дистанция 42195 ма. На 30-тия километър обаче, малко след третия час, го взема умора. Силите му видимо започват да се изчерпват, а и студето казва своето влияние. Втората му съпруга Каролин е в автомобила пред него заедно с филмовия екип и лекаря. Тя е притеснена, защото ситуацията може да стане много опасна.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 Всички тези хора съзнават, че са болни, но не приемат себе си като пациенти и държа това да се знае. Тази нагласа е важен компонент на отдадеността. Разбира се, аз съм и пациент, казва Матейс Сторм, но също така съм просто Матейс, който иска и може да прави най-различни неща. Килиманжаро 2015 през януари 2015 Тихов тръгва към Килиманжаро с нова група.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 Преходът към тичане без маратонки в изследването било съществен постепенно. При изследвания с вязък, преход обаче е установен повишен риск от травми на стъпалото. За привържениците на ходенето БОС подчертават, че, за контактът с електромагнитното поле на земята има благоприятен ефект върху здравето. Земята има отрицателен електрически заряд, докато въздухът е наситен с положителни йони.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 Делет си има любим цитат от Теса, Елият, носител на Нобеловата награда за литература от 1948, къде е мъдростта, която загубихме в знания. Къде е знанието, което загубихме в сведения? 6. Търсейки загубената мъдрост, Делет научава за Вимхов. През 2013 взема участие в негов семинар. Определя преживяванията си през този ден като необикновени.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 Там търси материали, свързани с болестите на съвременното общество и техните причини. Препрочите старите си учебници, установява, че е важно не само с какво се храним, но и колко често. Другите едрибозайници често се хранят само веднъж дневно. Те почти никога не страдат от наднормено тегло и ако развиват сърдечно-съдови заболявания, диабет или рак.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 Тя работи самостоятелно, извън вашия контрол. Вегетативната нервна система има два дяла парасимпатиков и симпатиков. Казано възможно най-просто – парасимпатиковият дял е – спиратката, а симпатиковият – гаста. Друга система, върху която се снята, че не можем да въздействаме, е имунната, която също функционира автономно. Нашата естествена имунна система е много стар от еволюционна гледна точка – защитен механизъм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 В тялото ми бе инжектирана доза токсин, с който трябваше да се справя. Но това не беше най-трудното. Дълги години хората ме приемаха като панаирджийска атракция и бях обект на подигравки. Но аз знаех, че съм способен да влия върху вегетативната си нервна система и просто чака в момента на признанието. Сега, когато проф. Пикерс доказа научно тази моя способност, не съм на себе си от щастие.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 Дванасетимата, които не практикуват метода Вимхов, проявяват различна реакция. При някои тя е много слаба, но повечето развиват треска. 12-тимата, практикуващи метода, остават здрави. Ръководител на изследователския екип е проф Петър Пикерс, преподавател по експериментална и интензивна медицина в университета Радбалт. Той и сътрудниците му от години изследват инфекциите и имунната система и се опитват да открият начини да им се въздейства. Забележителен е фактът, че човек може активно и съзнателно да контролира имунната си система. Пров Петер Пикерс Първоначално Пикерс е крайно предпазлив заключенията си. Това, че сме способни да влияем върху имунната си система, не означава непременно, че пациентите с хронични болести ще могат да се възползват от тази информация. Лабораторните измервания са отрешаващо значение за категоричните резултати от теста.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 Съществуват дори специални TRP канали за отделни температурни диапазони, за температури, по високи от 40 и 2 са, за топлина между 20 и са и, и си, за температури под 20 и са и за много силен студ под 7 са. При наличието на горещина или студ TRP каналите са свързани с блоковите рецептори. Когато се потопите в ледена вана, чувствате студ и бълка. Естественият ви рефлекс е да излезете незабавно.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 Този фактор е в основата на множество важни биологични процеси, сред които имунната функция и развитието на рака. Широко известно е, че възпалителните процеси са в корена на много заболявания. NF-KB е общо пределящ фактор при хроничните и изтощителни възпалителни реакции. Каква връзка има това с Вимхов и неговия метод? Пикерс открива, че Хоф може да регулира някои от възпалителните си белтъци, сред които и Ел-6, ИЕО-8 и, -8 и TNFA. Според Капел, тези бълтъци се контролират от НФКБ. Посредством медитация, дихателни упражнения и студови тренировки ХОФ може да влияе върху дейността на НФКБ. Но нещата са всъщност доста посложни, освен НФКБ има още много транскрипционни фактори, които си съдействат или противодействат. Друг важен участник в тази сложна система от взаимодействия е транскрипционният фактор CRB b той може да потиска дейността на NF-KB. В много процеси двата транскрипционни фактора са активирани едновременно, като обикновено действието на NF-KB е доминиращо. Реакцията към ендотоксина е процес, в който nf Кеби има надмощие. Под негов контрол се повишават нивата на възпалителните белтъци, вследствие на което се развиват треска и други симптоми. Но реакцията на ВИМ и обучените от него мъже е обратната. Още щом започват изпълнението на специалните дихателни упражнения, нивата на адреналина им се повишават. Това активира cr би ги прави действието му доминантно, в резултат на което контролираните от NF-KB възпалителни белтъци задържат ниски нива, а белтъците като IL-10, които се регулират от cr би се повишават. Тъй като IL-10 също потиска възпалителната реакция, възпалението е двойно потушено.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 Хипотезата на капел стресът повишава активността на NF-kB, но медитацията и релаксиращите техники отново я връщат в здравословните граници. Производството на IL-6, например, което зависи от NF-kB, е значително по-ниско след стресов стимул при хората, които медитират. Медитацията не е посредствено или езотерично занимание,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 Може да се окаже от съществено значение за медицината. Учени от различни дисциплини се опитват да разберат и изяснят метода на Вимхов. Интересни ще са резултатите от започнатото от Герг Бьозев през януари 2015 изследване студено предизвикателство, тъй като вероятно ще станат ясни ползите от вземането на студени душ вместо ледена вана. Бьозев започва да взема студени душове, след като изкачва Килиманжар за Вим. Вследствие на това се е повишила издръжливостта му на студ и не е боледовал дори един ден. Като учен в медицинския център на Амстердамския университет, Бьойзе знае, че анекдотичните свидетелства нямат стоиността на доказаните научни факти, затова замисли изследването Студено предизвикателство, в което се включват на 3000 доброволци. Той раздели участниците в четири групи.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 За да е способен да продължи да тренира с същата интензивност, спортистът трябва да се освободи от излишния лактът, възможно най-скоро. Освен това, интензивните физически натоварвания предизвикват микроскопични разкъсвания в мускулите. При достатъчна почивка мускулите се възстановяват, тялото става посилно. Този процес е известен като «свръхкомпенсация». Хидротерапията след вани ускорява процеса на изхвърляне на отпадъчните вещества от тялото.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 Сърцето изпомпва кръвта през артериите, създавайки налягане върху кръвоносните съдове. Ако това налягане стане твърде високо, съществува риск от развиване на сърдечно-съдови заболявания. Лекарите измерват две стойности на кръвното налягане по-високата е на систолното налягане, по време на съкръщаване на сърдечния мускул, а по-ниската на диастолното, по време на отпускане на сърдечния мускул. Нормалното кръвно има систолна стойност 120 мам милиметра живачен стълб и на стойност 80 мам. Високото кръвно налягане рядко се проявява с някакви симптоми, но постоянният натиск върху кръвоносните съдове може да доведе до увреждение на органи, като сърдечните мускули, артериите, очите, бъбреците и мозъка. Систолното налягане е поизменчиво и силно се влияе от стреса. По диастолното налягане обаче може надежно да се съди за риска от сърдечно-съдови заболявания.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 И въпреки това моят приятел настрахва, щом чуе името Вимхов. Подобни реакции на саряткости има много хора, които укоряват Вим, че дава празни обещания на хората. Вимхов иска да се знае, че не лекува рак. И все пак Вублокелс, астронавт и физик, страдащ от рак на бъбриците, започва да плува в студените води на Амстердамските канали след едноседмичен семинар с Вим.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 Че узнал за Вимхов, след като му поставят диагноза рак на простатата през септември 2012 и жлезата му е много оголемена, има разсъйки върху срамната кост. Казват му, че не може да бъде опериран. Той се подлага на допълнителни тестове в медицинския център на университета, Радбълт, и резултатите от тях са още пообезкоръжаващи. Ракът е метастазирал и в черния дроб и вече е нелечим.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 Във всеки случай е решен да направи нещо, докато изучава невролингвистичното програмиране на ЛАП, попада на книгата «Квантово лечение» от Дипак Чопра. Запознава се с психотерапията и с Вимхов, което е съвсем логичен лезвой на търсенето му. Бос се опитва да приема болестта като спътник, който може да е с него до края. И все пак най-силното му желание е да се излекува.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 Е достатъчно силно, за да започне отново да практикува метода. ВИМХОВ. Възобновява тренировките и отново влиза във форма. През декември 2013 той е отново в състояние да тича по 19 км. Но точно когато всичко сякаш върви по план, състоянието на бос отново се влушава. Стойността на простътно-специфичния антиген ПСР многократно надвишава нормата.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 Те са синтетичен аналог на секретирани от кората на надбъбречната шляза хормони, които стимулират производството на противовъзпалителни белтъци. Най-популярният кортикостероид е преднизонат антитела. Те потискат действието на конкретни възпалителни белтъци. Пример за антитело е анти-TNFA, нестероидни противовъзпалителни лекарства, на СПВС. Те облегчават възпалението.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 Характерни възли в мускула или сухожилието. Мариане Пепер е идеален пример. Мариане Пепер интервюирах Марияне в дома и в село Бьорне, провинция Северен брабант, Нидерландия. Преди да започнем, тя пожела да ми покаже нещо. Отвори нейлонов клик и отвътре извади 11 малки кутики, които нареди на масата. Те съдържаха следните лекарства – омепразол 40 мък, преднизолон 20 мък, левоцетиризин 5 мък, напроксен 250 мък, флагвенил 200 мък, конидин 0,025 мък, мелоксика, Диклофенак, Вентулин, парацетамол, серетит. Мария не ги приемала всичките. Освен това веднъж на три седмици и бил инжектиран преднизон. На 17 октомври 2013 тя решава да спре медикаментите. Това е странно решение, тъй като мария е страдал от ревматоиден артрит, фибромиалгия, няколко алергии и болки из цялото тяло. Болките са толкова силни, че не може дори да се облича сама. И въпреки това тя решава да спре лекарствата. Защо? Когато иззададох този въпрос, тя отговори, че преднизонът довел до смърта на баща й. Като дете той я водил на мачовете на местния футболен отбор, Твенте. И заедно пели клубната песен, «Един ден ще станем шампиони». Когато отборът печели шампионската титла на лигата през 2010-та, баща и вече е покойник. Мисълта за преждевременната му смърт все още разстройва Мариане. Тя отдавна вече не асоциира лекарствата с подобрение и излекуване, а със смъртта на баща си. Лекарствата само облегчават симптомите й, затова през 2013 ги спира.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 Отпътува за седмица в Польша, където заедно с дихателните упражнения прави и студови тренировки. Влиза в ледено-студения поток, чието води с температура малко над точката на замръзване и изкачва снежния връх на местна планина по къси панталони. В края на тази седмица Марияне се чувства като природена. Когато се връща от дома, поръчва да й направят специална вана в градината, за да продължи студовите тренировки.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 Журналистът Йоб Девризе отбелязва, че през последните години някои психиатрични разстройства, особено депресия, аутизъм и шизофрения, все по-често се свързват с имунната система. Съществува теории, че те се причиняват от латентни възпаления, които нарушават нормалното функциониране на мозъка.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 В нея той изразява съмнение относно ефективността на лекарствата и аргументира критичното си отношение към приповигнатите настроения от 80-те години на миналия век, когато препаратът Просък е обявен за фармацевтичния отговор на депресията. Но какво в крайна сметка знаем за депресията? Дали в основата и са лични преживявания, които предизвикват потиснатост и апатия?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 Например, посредством съкръщаване на мускулите около дихателните пътища. Именно това се случва по време на астматичен пристъп. Бутейко разглежда астмата като един от защитните механизми на организма, предотвратяващ на загуба на въглероден диоксид. Основателят на Нидерландския институт, Бутейко, Дик Койпер, е написал книга по темата «Жива без астма – Олфан Астима». Специалистката по дишане Станс Ван Дерпул също е на мнение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 Това може да се случи в горната част на белите дробове, но и много по-дълбоко. Например, спазъмът може да обхване и областите в близост с фавеолите. Вследствие на това дихателните пътища се свиват и дишането се затруднява. Втори – възпаление на епителния слой. Вътрешността на дихателните пътища е покрита с тънат слой епителни клетки. Тяхното възпаление може да е реакция, например към химикали, които вдишваме. Епителът утича, което също затруднява дишането. Трети, повишена секреция на слуз. Епителната тъкън се състои от клетки, които секретират слуз, и от реснически клетки. Функцията и на двата вида е да поддържат чистотата и стерилността на белите дробове. Слузта улавя праховите частици и бацилите, които попадат по вътрешните стени на дихателните пътища, а ресничките отвеждат слузта към гърлото.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 от 2013 на сам с възпалението се свързва и артритът. Това е прогресиращо заболяване, което протича с ерозия на ставния хрущял, в резултат на която пациентът изпитва болка и скованост в ставите. В Нидерландия са около 1 200 000 страдащите от различни форми на артрит. По настоящем лечението включва прием на болкоуспокояващи. Ако случаят е твърде тежък, на пациента може да се постави нова става.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 Това е установено при животински и човешки клетки. Белтъкът е поактивен в случай на затластяване, особено в мъзнините в областта на талията. Тялото на опитните мишки реагира по добре на инсулина, когато активността на белтъка е потисната. Изследователите откриват друг, сроден на ИЕЛ-1 белтък и ИЕЛ-37, но с противоположно действие.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 Затластяване непрестанно нараства броят на данните за връзка между затластяването и възпалението. Проведено през 2013 в Бризбейн, Австралия, изследване показва, че хората с затластяване поддържат абнорминива на възпалителния белтък протея за активиран рецептор 2, pr 2, в масната тъкан около талията. Изследването, публикувано в списанието на Федерацията на Американските дружества за експериментална биология, в Ада Еба, е проведено от ДР Дейвид П. Фейроай. Фейроай извършва тестове с затластели плъхове и хора. Резултатите разкриват нови факти за връзката между възпалението и затластяването. Нивото на белтъка pr 2 дори се повишава на повърхността на човешките имуни клетки при включване на нормални мастни киселини в храната. Затластелите плъхове, които приемат много захар и мазнини, поддържат високи нива на PR 2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 който работи в Института за молекулярна биология към Коинсландския университет. Препаратите, създадени да блокират действието на определени възпалителни белтъци, може да се окажат средства за превенция и лечение на затластяването, което, както знаем, е основен рисков фактор за захарен диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания, инсулт, бъбречна недостатъчност, ампутация на крайници и рак.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 Кафява мастна тъкън се образува, когато тялото ви студува. От нея също така зависи балансът между запасите от мазнини и мазнините, използвани като гориво. За разлика от бялата мастна тъкън, клетките на кафявата съдържат много митохондрии. Митохондриите са енергийните централи на нашето тяло. Те позволяват на кафявата мастна тъкън да изгаря повече мазнини от бялата, в чието клетки обикновено липсват митохондрии.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 То се е превърнало в машина за изгаляне на захари. Тъй като резервите им нямат възможност да се възстановят, настъпва изтощение. Въпреки, че много от пациентите с синдром на хроничната умора не са с наднормено тегло, процентът на телесните им мъзнини е сравнително висок, защото те остават неизползвани. Тези хора използват запасите си от глюкоза и докато спят, което обяснява защо се чувстват крайно отпаднали дори сутрин.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 Заглавието му гласеше, ибопрофенът може да е секретът към дълголетието и следователите тествали ибопрофена който обикновено се използва за намаляване на болката, повишената температура и възпалението върху дрожди, дъби и червеи. Изследването не ме кой знае колко, но връзката с противовъзпалителното средство беше интересна. Според резултатите лекарството значително забавя процесите на стареене. Изследователи в Тексаския университет Ампер Сантма и друга де прилагали върху дрожди, червеи и гъбички, доза и е ежедневно в продължение на 3 години. Дозата била пропорционална на тази, която приемат хората. В резултат на това животът на дрождите се удължил с 70% или 12 човешки години. Червеите и мухите също живели значително по дълго, с около 10%. Освен това, по всичко личало, че прекарали допълнителните си години в добро здраве. Елен Нолен, професор по клетъчна биология в Глюнингенския университет, определя резултатите като обнадеждаващи. В поранно изследване е установена връзка между ибопрофена и понижения риск от развиване на старчески заболявания като болестта на Алцхаймер.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 Снимки и епилог беше 17 декември 2014 крачах по булевард, Адмирал де Руйтервек, в Амстърдъм по плувни шорти и тениска. Температурата на въздуха беше 200, духаше пронизващ вятър и валеше с ограшица. Бях се запатил към канала, Адмирален Гръхт, в чието води възнамерявах да се потопя. В канала плуваха патици студът на им пречеше. Събляко в тениската, ще плувате ли? Чух глас за себе си и се обърнах. Срещнах изумения поглед на мъж с зимна шапка, дебело яке и шал, вдигнат до носа, неточно отговорих, скачам във водата, плацикам се 4-5 минути, след което излизам. Мъжът така се облещи, че очите му едва не изскочиха от орбитите, но това е много опасно. Знаете ли колко е студена водата? Знаех точната и температура, тъй като я бях измерил същия следобед, 4 градуса отговорих. Мъжът очевидно бе убеден, че не зная какво върша, а и не желаеше да прочете във вестника следващия ден, че някой е загинал от хипотермия в канала, Адмирален Гръхт. И остана край мен. Разказах му за Вимхов, обясних му, че прави студови тренировки и пиша книга. Той си остана подозрителен, но пък успях да възбуда любопитството му. Попита дали може да ме снима. Казах му, че нямам нищо против, и влязох в канала.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 Докато работех по ръкописа, аз също търсах крайностите на крайностите на Вим. Разбира се, за това плувах в Амстердамския канал Адмирален Грахт, през зимата. Но студеният душ върши неполоша работа. За сега топли, и студени, преградки, Кунде Йонг Недерхурст Денберг, февруари 2015 думи на благодарност. Вимхов, на кого би трябвало да благодаря?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 Енахмахов, благодаря ти за кафето и прекрасното пътуване до Пълша. Продължавай да вършиш все така полезна работа. И накрая желая да благодаря на още няколко души за съдействието и приноса им към книгата Барт Пронг, Робърт Сахрадърс, за това, че ми помогна, когато бях отписал автомобила си, Роб Ван Епен, Брам Бакер, Дърггерт Бьойзе, Линда Куман, Мартен Дейонг, Марк Зюрхаут, Изабелехов, която вече е описала метода. И моята учителка в богогърството Кити Килиан. И на тримата от 241 Паулинева Оверем, Пауден Лама Оверем и Марин Кунзон Оверем. За авторите Вимхоф Вимхоф е нидерландски авантюрист, който по-настоящем държи 20 световни рекорда благодарение на способността си да издържа на екстремно ниски температури. С книгата Как се става ледения човек, Бекоминт Феайкеман, на която е съавтор, с метода Вимхоф. И своите научно потвърдени постижения Вим вдъхновява десетки хиляди души по целия свят да повишат жизнеността си посредством контролирано дишане и ледена терапия. Кунде Йонг, Кунде Йонг живее в Амстердам и е автор на шест книги за дишането и кичането. Книгата му, Маратонската революция, схемарът фон Лефолатион, е бестселър в Нидерландия. Пробягал е шест маратона и практикува випаса на медитация. След срещата си с Вим Вимхов обиква зимното плуване. Любимата му книга е «Момо» на Михаил Н.Д. Други източници на информация в книгата сме се опитали да бъдем възможно най-изчерпателни. За да започнете практикуването на метода, са достатъчни информацията и съветите тук. Подолу има списък с уебсайтове и книги, от които можете да научите още. Лебсайтове метода Wim официален сайт, английски, adtops, uo, uimovmethod.com, тук ще откриете онлайн курс. Благодарение на който можете да освоите стъпка по стъпка метода Вимхов за 10 седмици. Видеоклипове и инструкции за дихателните упражнения и студовите тренировки. В този 10 седмичен период можете да задавате въпросите, които ви вълнуват. Уикипедия английски Н. Уикипедия Орк Уики Уим Долна черта в метода на Вимхов, Български Артупс Уимов в България Уайпресес Ком, статия в новото познание. български, АТОПС, но фотопознани. Ком, как кълданият чов контролира Юмайтиялото си, списание 360, български, АЧПИ, УУУ, 360МАК, БИ, ПОСТСА, 96502 Българско Вимхов общество, Фезбрук група, АТОПС, УУУ facebookcom Комгрупс 595690764214452. уебсайтът на Вим и Енахмахов, който съдържа всички новости за научните изследвания върху метода Вим-Хов. Тук ще намерите програмата с лекции, семинари и организирани пътувания с ВИМ, 10 нидерландски и английски язик. ООО, Иннерфир, НЕО сайт за резултатите от изследването върху ефектите от студените душове, проведено в Медицинския център на Амстердамския университет през януари 2015. В него има връзки към лични блогове и статии за ползите от студовите тренировки. АТУПС, ООО, ИС, КЛУБ, БИВСАЙТ, ООО, КОЛДЖЕЛОНГ, НЕО.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 Атукс, Пупмет, НБАЙ, НОМ, НИЧ, Биш Сайт, Пупмет, Ком, Социални мрежи Twitter, Атукс, Туитър, Ком, Айкман ДОЛ НАЧЕРТА в Инстаграм, Атукс, Instagram. Инстаграм, Ком, Айкман Долна НАЧЕРТА в Фейсбук, Атукс, УОЛ, Фейсбук, Ком, Видео, на английски ЕЗИК, официален канал с 100 видео, вече 10 години, на в Ютуб, Ком, Юсер, Уимов едно интервю с Вимхов за импъст Фелори, 44 мин, 2 милиона гледания, а тут в YouTube, еп, хием, 6 тук 43 с 4 интервю с Вимхов за пинспиред, 10 мин, 2 милиона прегледания. а тут в YouTube, еп, фьюрче, но кятвит плейлиста в YouTube, а тут в ком. Плейлист, лист еднакво PL9 и в компюзат за вмену Аксус 4, Абджеч, Коронавирус, Съвети за контролирано дишане от Вимхов, Атопс, ООО, Ютуб, Ком, ОАК, Виеднакво 6, Зекзелцек, 31, W. книги Хелин Уитлът Фрел, Тор, Прозеси, Дафид Серван Родал, 2011. Да излекуваме тревожността, депресията и стреса без лекарства и психоанализа, Давид Серван Шрайбер, Ист, Исток-Запад. Ист 2004. Фрадемин, Баръмбекер, Анди Коанд, Хеджон, Юид Гефриджей, Лукът, 2009, на нидерландски език. Ия, Иморталити, Анди Фреедо, Майрча, Елиад, Булойнън, Принстун, 1958. Иога, Безсмъртия и Свобода, Мирча, Елиаде, Ист, Исток-Запад, 2014. Депарасимпатикус, Инрелетимедстресес, Гесталичке, Анличамеличке, Зиектан. Пиетър Лънанди Джек Анди Агнес Ван Анкейч Уизан, Хермес, 1989, на нидерландски език. Эйли Фаблу от Бареата Мед Стром, Скюрс, 2010. Тъч Юст Узит Тим Паркс, Винтък 2011. Рекорди на Вимхов Той пробегва маратон, популярния крът само по къси пантаунки, държи световния рекорд за седене в лед почти 2 часа. И изкачва Еверест до зоната на смъртта, също по шорти. Уимхов, леденият човек, държи 26 световни рекорда и има множество други подвизи зад гърба си. Открил е начин да контролира метаболизма и имунната си система и го предоставя на хората. Не вярвате, че можете да стоите в леда точно както леденият човек. Но ако ви кажем, че с малко дишане и разсъбличане в студа може да победите автоимунно заболяване,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 Той получава приакура, леденият човек, след като разбива редица световни рекорди за устойчивост на студ. Някои от неговите подвизи включват изкачване на връвки или манжаров шорти, бягане на половин маратон на арктическия кръг. Стоен е в леден за повече от 112 минути. Вим е убеден, че телата ни са способни да вършат същите неща след правилна тренировка. Ето защо той е разработил метода на Вимхов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 Плуване под лед в продължение на 66 метра, катерене на Еверест и само по шорти, бягане на пълен маратон в пустинята Намиб, без да пие течности, стоене в лед за 112 минути. Мотото на Вим е, това, на което съм способен, всеки може да научи. С метода на Вим Хоф, той учи хора от цял свят, включително знаменитости и професионални спортисти, да контролират телата си и да постигат извънредни неща.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 Проучване от 2014 Радбот утвърди метода на Уим Хофф като ефективно средство за намаляване на острото възпаление. Сега ново проучване на Амстърдъм Медейкал Кънтър показа, че неговият метод може също така ефективно да се бори с хронично възпаление като артрита. Изследването е публикувано в Плосон. Самият метод на Уим Хофф е достъпен на сайта му. Информация и видео е налична на Atops, YouTube, с Сфайтсукс, НУАЕС. Използвана литература Дел Труди, Де Де Прези Етлас Контакт, 2010, Нидерландски език. Лънън Ди Джек, Пиетър Анди Ванан Кейчуизън, Агнес, Де Парасим Петайкос, Ин Релети Мед Стресес, Гесталичке Зиектън, Анг Хермес, 1989, на Нидерландски език. Серфанска Рейпар, Дафит, Хелин Уитуат фреутор Прозеси, Родал, 2011. Да излекуваме тревожността, депресията и стреса без лекарства и психоанализа. Давид Серван Шрайбер, Ист, Исток-Запад, 2004. Вандер дер Поел, Станс, Чрониска Върмайид Хейт Меер, Юй Гефриджей Лукът, 2014, на нидерландски език. Изследвания Блакли и Тау, Он дер Зоек не арде и Фектан Ван Атопс, Пупмет, Енгбай, НОМ, НИЧ, ДВИ, 20 457 737, Дафит Пи, Фейли, ВД. Ундерзоек, Нервербънг, Гичусанунстакинананофревейкът. Атопс, Ууу, Фесип Дж., Орг, Дои, Фууу, 10 0096, ФД, 13 232702 Оке, Герман, Инфламетион, Ейлинг, Туен, Метабоек, Синдром, Андиосто Диссертатиун, 2013, -ти. Опимани итал, метаболис, ме болот, стел, и Метаболис Меван Офтичдънс Бололт Стелу и Нааниджестиджит Метриста Прокънт. 2010, -т. Ууу, Пупмет, Ком, Маркан Лайкатън Белт и Тау, Меархет Блиджек Дът Баруинсту еселдор дънге Дънгестифърт. 2011, -т. Ууу, Пупмет, Ком, Диоксит Анди Латър молкост. 14. Невероятни факта за «Ледения човек» – Вим Хофф. Материала е от Актопф, 13 крази фесит Сайкман, Луимов Първи. Вим научава да говори 10 езика, без да използва дуоли, но нито веднъж втори. Отглежда четирите си деца сам, жена му почива, трети. Той се инжектира с ендотоксин и малария заради науката четвърти. Вим може да задържи дъха си за около 10 минути пети. ВИМ е напреднал в йога практиките. Шести, леденият ВИМ се подлага на интензивна операция и се възстановява без да взема антибиотици. След като си направи клизма с фонтанова струя седми, ВИМ може да контролира ерекцията си по желание осми. Пробегва пълен маратон без тренировки, или вода, в пустиня, след това се рехидрати разбира девети. Той е наистина дружелюбно човешко същество, въпреки че през целия си живот е подиграван през по-голямата част от живота си. 10 Той консумира само едно хранене на ден през последните 38 години и 1 Вим се учи да контролира сърдечната си частота в университета и това дори не е било част от учебната му програма 12. Вим е тренирал с майстори на Кунг фу в Пекин и се слави с уважение.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 От друга страна, имаме нужда от достатъчно дневна, слънчева, светлина и нормален ритъм на сън и бодърстване, за да поддържаме производството на мелатонин в нормални граници. Имунна система Защитен механизъм, чиято цел е справянето с нашественици и мутирали клетки в тялото. Латинското понятие имунис означава «свободен». Имунната система на тялото всъщност представлява имунна реакция, в която участват редица многоклетъчни структури. Освен че ни предпазва от вируси, бактерии и паразити, тя изхвърля от организма отпадъчни химикали и ракови клетки. Капиляри Капилярите са най-малките кръвоносни съдове. Кафява мастна тъкан един от двата вида мастна тъкан, характерни за бозайниците. За разлика от бялата мастна тъкан, която служи основно като енергийно депо, главната функция на кафявата мастна тъкан е да генерира телесна топлина посредством изгаряне на мастни киселини и глюкоза. Кафявите мазмини дължат именованието си на голямото количество митохондрии в своите клетки именно те придават кафявия и цвят. Кафявата мастна тъкан се среща само при бозайниците. Кислородна сатурация Кислородната сатурация е понятие, обозначаващо процента на свързание с кислород хемоглобин в артериалната кръв. Нормалната сатурация е 95% 100%.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 Част от креатина след това се отделя в кръвта и се изхвърля от тялото чрез урината. Остатъкът се абсорбира от мускулите с помощта на черния дроб, за да се използва за генерирането на енергия в покъсен етап. Това е една саморегенерираща се система. Кръвни клетки – червени и бели. Червените кръвни клетки – еритроцитите – са най-многобройните елементи в състава на кръвта. Те транспортират кислорода из тялото благодарение на хемоглобина –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 Когато излагането на синя светлина се ограничи, естественото производство на мелатонин отново се повишава. Това е сигнал за тялото да намали активността си и да се подготви за сън. Микроглия Микроглия са макрофагите на централната нервна система. Те са малки клетки с малко ядро. В цитоплазмата им има голям брой лизозоми и включения, които се срещат и при другите макрофаги.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 Когато е активиран, сърдечната частота е ниска, дишането е спокойно, храносмилателната система работи, а кръвообращението е нормално. Плазма Кръвната плазма се състои от белтъци, минерали, мазнини и хормони, разтворени във вода. Тя транспортира кръвните клетки из тялото. Съдържа стокици различни белтъци всеки с различна функция. Например, албоминът абсорбира водата, задържа я в кръвоносните съдове и не й позволява да се просмуче през стените им и да навлезе в тъканите. Плазмата съдържа и коагулиращи белтъци, които заедно с тромбоцитите изпълняват важна роля в процеса на кръвосъсирване. Преднизон Преднизонът е противовъзпалителен лекарствен препарат. ПСА простатно антиген е белтък, който обикновено присъства в кръвта в малки количества.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 Първо издание отговорен редактор Даниела Атанасова, компютърна обработка Мирослав Тодоров, коректор Здравка Петрова, формат 84, 108, 32 печатни коли, 10 и 4 ити, издателска къща, Хермес, Пловдив 4000, У, Богомил, 59, Тел, 032, 608,100 и мейл, инфоат хермесбукс.com, У, Ик Би Принт, ЕО, О,